Pán s vámi, svá svaté podle Jana. Mezi Farizej byl člověk, jmenoval se Nikodem, člen židovské velé rady. Ten přišel k Ježíšovi v noci a řekl mu, Mistře, víme, že jsi učitel, který přišel od Boha, protože nikdo nemůže konat a znamení která konáš jako ty, není lístní Bůh. Ježíš mu odpověděl, Amen, Amen pravím ti, jestliže se nenarodí někdo znova, nemůže spatřit Boží království. Nikode mu namítl, jak se může člověk narodit, když je starý, přece nemůže po druhé vejít do mateřského lůna a narodit se. Ježíš odpověděl,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 Toto společenství čelí pro následování. A můžeme se zeptat, jaká je odpověď tohoto společenství na to pronásledování. Jak jsme to slyšeli, je to modlitba. Když to uslyšeli společně zvolali k Bohu Utíkaj se k Bohu. To je ten základ. Tato modlitba, kterou se modlí společenství křesťanů, otevírá srdce. Oni neprosí, aby si zachránili kůži, život, ale říkají, pane, pohleď na jejich hrozby. Co máme proti jejich hrozbám dělat? Teď nám svým služebníkům, ať hlásáme slovo s veškerou odvahou. Prosí Otce, aby mohli nadále mluvit. Dokonce naléhají, aby mluvili slovo, plné slobodě. Oni prosí o tu slobodu. Sloboda je velký dár pro člověka. Žít velží přece nemá smysl. Oni chtějí žít v pravdě, protože to slovo, to boží slovo je pravda. To je Ježíš Kristus. Tedy plná sedování je nezbavuje mocí, ale potněcuje je chtějí ten život, ten boží život, aby nastal ten život, který se rozhojňuje, který uzdravuje, který koná znamení, který činí zázraky. Tento způsob modlitby je velmi důležitý, protože se nedá zavřít do dotycnivého strachu. To, že někdo je pronásledován, ještě neznamená, že nemůže hlásat, kdo je vlastně Bůh. Ovocem této modlitby bylo seslání Ducha Svatého. A když skončili tuto modlitbu, odsáslo se to místo, kde byli zromáždeni a všichni byli naplněni Duchem Svatým. Takže s odvahou hlásali Boží slovo. To, o co prosili, dostali. tu odvahu skrze Ducha Svatého. Protože duch znamená dech život. Je jako láska, kterou nemůžeš vlastnit. Ona je stále nová. Pravě církev je stále otřásaná tímto duchem. Stále se obnovuje. Není zastaralá. To znamená, že duch je a láska ke všem synům a dcerám. Proto žijeme. To potvrzuje svatý Pavel v plní listě Korintianům. Kdybych mluvil všemi lidskými jazyky, kdybych měl všechno vědění, všechno moudrost, kdybych dělal zázraky, kdybych měl víru, která přenáší hory, kdybych dal své tělo, aby bylo pro druhé spáleno, to všechno je nic, pokud nemám lásku, říká svatý Pavel. Skutečným chajitem je láska, kterou je Duch Svatý, ten Duch Svatý nás spojuje, jsme jako jedno společenství. Protože máme život, ten věčný život. Ale je důležité si uvědomit ještě jednu věc. Každý dar, pokud ho žiješ s láskou, je dar, ale pokud ho žiješ v sobectví, je zkáza. Pane, ty, který miluješ všechní lidi a celé stvoření, Pomoz nám, ať se učíme obracet svou modlitbu k Tobě a k Tvému slovu. Amen.